«Дивна пара!» Морвір був глибоко переконаний, що останнім часом він забагато часу проводить на горищах. І дещо на цьому він був майже як на природі, аж ніяк не допомагало. У духу розваленого будинку бракувало чималих шматів, через які його обличчя бетужив крижаний вітер. Це нагадало йому той жахливий весняний вечір багато років тому, коли дві найпопулярніші дівчини заманили його на дах притулку, а тоді замкнули і лишили там у самій нічній сорочці. Його знайшли аж уранці. Губи його посиніли, і він страшно трусився, лед не на замерз. Як же всі тоді сміялись? Товариство його теж не надто зігрівало, шайло Вітарі скотьорбилося у темряві, силует її голови виднів на тлі нічного неба. Одне око вона заплющила, а в іншому був моноколь, позаду них розкинулось палаюче місто. Може, війна це й добре для добробуту отруйника, але Морвір завжди волів триматися від неї якнайдалі власне, настільки далеко, наскільки можливо. Місто в облозі не місце для цивілізованої людини. Він сумував за своїм садом, він сумував за своїм матрацами з гусячого пір'я, спробував натягти комір куртки аж до вух і знову прикипів поглядом до палацу великого герцога Селієра, що розкинувся на острові посеред бурхливого віссирина. Я не розумію, чому людина з моїми талантами має спостерігати за видовищем такого гатунку. Я ж не генерал. Звісно ні, ти вбивця значно меншого масштабу. Морвір насупився. Як і ти. Звісно, але ж я на це не скаржусь. Я обурений, що мене кинули в самісіньку гущу війни. Ми в штирі, зараз весна. Звісно, йде війна. Давай вже щось вигадаємо і повернемось. Хм, повернемось у благодійну нічліжку меркато для бездомних селян, ти про це? Від смороду самовдоволеного ліцемірства в тому домі мене жовч закипає. Вітарі похикала на закуцюблі руки. Усе краще, ніж тут. Справді? Унизу ті сільські нахаби постійно ниють. Нагорі безперервно реплять дошки від зовсім неприховуваних еротичних пригод нашої роботодавиці з нашим компаньйоном варваром От кажи, чи є щось бентежніше, ніж звук того, як інші люди трахаються?» Вітарія вишкірилася. «Тут ти маєш рацію. Якщо це триватиме далі, то он підлога скоро провалиться». «Скоріше в мене голова лусне. Невже я забагато прошу? Лише крихту професіоналізму». «Поки вона платить, кому яке діло?» Мені є діло, якщо її легковажність призведе до моєї передчасної загибелі, але, здається, не варто на щось розраховувати. Менше говори, більше діла твори, і тоді все вийде. Усе вийде, бо благородні правителі штирійських міст дуже довірливі. Завжди радо приймають непроханих гостей у своїх палацах та резиденціях. Морвір перевів погляд на фасад вражаючої будівлі, що височила з пінистих гвод річки. Як на дім знаного естета, вона мала невелику архітектурну цінність. Суміш несумісних стилів незграбно відображалась у дахах, баштах, куполах, мансардах і їхніх вікнах. Найвища башта тягнулася далеко в небо. Ворота були солідно укріплені, доповнені бійницями, вартівнями, машикулями та позолоченими підйомними гратами, що виходили на міст. Біля них зібрався загін із 15 солдатів у повній амуніції. «Ворота надто далеко і дуже добре охороняються, щоб непомітно залізти на дах чи у вікно». «Так». Єдине місце, крізь яке є шанс пробратись непомітно, це північний мур. Морвір придивився до вузького північного фасаду будівлі, сірого порослого мохом шматка каменю, усіяного темними вікнами з вітражного скла та з гаргул'єм на парапеті. Якби споруда була кораблем, що пливе за течією, це була б його носова частина, що розсікає пінисту воду. Може, там і нема охорони, але туди і найважче дістатись. Злякався? Морвір роздратовано зиркнув на Вітарію, і побачив, що вона всміхається. Краще сказати, що я сумніваюсь у наших шансах на успіх. І хоч я й відчуваю певне тепло, коли уявляю, як ти зриваєшся з мотузки і падаєш у бурхливу річку, мене така перспектива аж ніяк не приваблює. Чому просто не зізнатися, що тобі страшно? Мурвір не хотів опускатись до такого низькопробного капкування. Це не діяло на нього в притулку і не подіє й тепер. Очевидно, нам знадобиться човен. Навряд чи буде складно щось знайти вище за течію. Він задумливо закусив губу. «У цього плану є свої переваги, якщо врахувати можливість для відступу, яка, втім, здається, зовсім не турбує Меркато. Коли Ганмарку настане кінець, у нас буде шанс непомітно вилізти на дах і спуститись мотузкою до човна. А потім ми просто випливемо в море і...» «Дивись!» Вітарі тицнула пальцем на купку людей, що швидко рухалися вулицею внизу. Морвір начепив монокль і придивився. «З десяток озброєних солдатів йшли по обидва боки від двох людей, що спотикалися». Були вони абсолютно голі, а руки зв'язані за спинами. Жінка і дебелий чоловік. «Не здається, впіймали якихось шпигунів», – сказала Вітаря. «Не пощастили ж їм». Один із солдатів штрихнув чоловіка втоком ратища, від чого той упав, освітивши вулицю голим задом. Морвір захохотів. «Так, справді, навіть серед штирійських в'язниць підземелля палацу Салієра мають страшну репутацію». Він насупився. «Почекайно, ну. жінка схожа на… меркато!» «Дідько, це вони! Хоч щось у нас може йти гладко!» Морвір відчув, як його поступово охоплює страх, котрого він зовсім не чекав. Сподикаючись у самій нічній сорочці і також із зав'язаними руками, йшла Дей. «Прокляття! У них моя помічниця! Біси з твоєї помічниці, у них наша робота давиться, а отже у них мої гроші!» Морвір не міг нічого вдіяти, крім скриготати зубами, поки в'язні вели через міст до палацу, де за ними опустились важкі ворота. «Прокляття!» «У башті тепер небезпечно. Нам не можна туди повертатись». «Годину тому тебе нудило від перспективи повертатись у теліг вулицемірства і еротичних пригод». «Але там усе все моє обладнання». «Сумніваюсь». Вітарі кивнуло в бік палацу. «Воно має бути десь у тих ящиках, що вони понесли». Морвір роздратовано вдарив долонію по крокві і скривився, бо загнав у вказівний палець скалку і тепер мусив її висмоктувати. «Прокляття, чорт, забирай!» «Спокійно, Морвіра спокійно. Я спокійний. Найрозумніше зараз було б знайти човен, тихенько пропливти повз палац герцога Сальєра у відкрите море, забути про свої втрати, повернутися додому і взяти нову помічницю, залишивши Меркато з її недоумкуватим північанином пожинати плоди їхньої дурості. Обережність понад усе. Завжди. Але... Я не можу покинути свою помічницю, гаркнув він. Просто не можу. Чому? Ну, бо... Він і сам не знав, чому. «Я категорично не хочу вчити нового помічника спочатку!» Дурнувата усмішка Вітарі розпливлася ще ширше. «Гаразд, тобі потрібна дівчина, а мені мої гроші. То ти збираєшся рюмсати чи щось вигадати? Я й досі за те, щоб підпливти човном до північного муру, а тоді за допомогою мотузки вилізти на дах». Морвір із вічаєм придивився до велетенської стіни. «А ти зможеш надійно зачепити мотузку на горі?» Я зможу зачепити її хоч за дупу мухи. Мене хвилює, чи зможеш ти втримати човен на одному місці?» Він не збирався миритися з такою недооцінкою його сил. «А ти спробуй знайти вправнішого весляра. Я би зміг втримати човен на місці, навіть коли б там була вдвічі швидша течія. Але це не знадобиться. Я можу зачепити гак закладку, і човен стоятиме на якорі скільки завгодно. Молодець!» «Гаразд, чудово!» Його серце нестримно колотало. Може, йому і не подобалася ця жінка, але її компетентність не викликала сумніву. Зважаючи на обставини, він не міг розраховувати на кращого напарника. До того ж, вона була не свій лад вродлива і не менш сувора та педантична, ніж найсторожкіша вихователька в притулку. Її очі примружились. «Сподіваюсь, ти не збираєшся пропонувати те, що пропонував, коли ми востаннє разом працювали?» Мурвір неїжачився. «Запевняю, цього не повториться в жодному разі!» «Добре, бо я вже краще їжака трахну. То разу ти цілком чітко висловила свої побажання, відповів він пронизливо, а тоді різко змінив тему. Немає сенсу зволікати, знайдемо годяще судно. Він у глянув униз, перш ніж спуститися в нетрі горища. А це ще хто? До воріт палацу, відважно крокувала самотня постать. Серце Морвіра впало ще нижче. Цю ходу годі було сплутати з якоюсь іншою. Коска, що замислив цей нікчемний старий п'яниця? Хто знає, що діється в тій користявій голові? Найманець так упевнений, йшов до охоронців, махаючи їм рукою, ніби то був його палац, а не герцога Сальєра. Морвір чув його голос між поривами вітру, але не міг розібрати ні слова. Що вони кажуть? Ти не вмієш читати по губах? пробурмотіла Віталі. Ні. Приємно знати, що хочу чомусь, ти не експерт. Варто його лає. Ну, звісно. Це було і так зрозуміло, бо віти цілий лебардами в груди коски. Старий найманець скинув капелюх і низько вклонився. Він відповідає. Мене звуть нікому Коска, знаменитий солдат удачі. Я прийшов. Вона насупилась. Що? Вітарія глянула на нього. Я прийшов на вечерю.